Той страх виявився могутнішим і за любов, і за справедливість усіх нас, переможців. Це вже був страх неодинокої, розгубленої в душе, а та темна всезагальна сила, яка керувала всією країною і народом, умами, переконаннями, душами, вірою, словами і літерами, чорнилом і фарбами, світлом і тінню. Цей страх робив рабами геніїв, слухняними дітьми героїв та возносив лекею і ламав горді натури. Чого ж можна було вимагати від нещасної дівчини, наділеної єдиним даром красою, що стала її прокляттям? Скільки її пам'ятала себе Оксана, вона несла свою красу, як тяжкий хрест. Ні радості, ні свободи, ні надій. А вічне переслідування, а вічна гонитва, вічна втеча. То поліцай, то німці, то американські негри, то вже й свої. Куди подітися? Куди податися? Отекла б назад до тебе, та скільки ж кордонів і колючого дроту поміж нами, і вже коли і маленький лист не пролетить крізь ті загорожі, то як же пробитися душі людській? Я нестерпів зірвався. Хто він? Як його звуть? Не треба, це страшний чоловік. Не такий страшний чорт, як його малюють ім'я. Невже ти думаєш, що в нас немає справедливості? Його звуть Полубара, старший лейтенант. А тільки не зачіпай його. Однаково нічого не доб'ється. Оксанку, так не можна. З негідниками треба боротися. Он, мати твоя, розказують, рогачем від поліцаєву відбивалося. А я не вмію. Така вже народилася. Ну що мені робити? Не ну, вбий мене, раз я така. Я вб'ю цього полубару, не зачіпай його, це страшний чоловік. Я захищу тебе від усього світу, так і знай. Марко тоді, здається, вчився у третьому класі, але і згодом я так і не вибрав часу, щоб спитати його, чи вчили вони в старших класах про війни справедливі і несправедливі. Забув. А треба було б спитати. До потягайлівки нашого райцентру було 12 кілометрів. Добратися на власних двох. Я вирішив піти до голови колгоспу Левченка. Може дасть під воду, та й взагалі рано чи пізно доведеться познайомитися. Країна повинна знати своїх героїв. Негідників теж. В тій половині хати Сіроокого, що слухувала колгоспною конторо, дві молоді жінки, я не знав їх, а може, не впізнав, запекло торохтіли рахівницями, побачивши мене, заціпеніли від блиску золотих погонів і золотих ґудзиків, і на моє запитання про голову Левченка дружно замахали руками, вказуючи на іншу половину хати. Я повернувся до сіней, постукав у дебелі двері, пофарбовані в червоне. Ніхто не відгукнувся на мій стук, довелося натиснути на клямку увійти непрошеним. Ще й не переступивши порога, я майже вперся в широкий стіл, що перегороджував велику кімнату з двома вікнами, перегороджував і відгороджував кожного, хто увійде. Від того, хто тут живе, хто спить, він там під далекою стіною на широкому дерев'яному ліжку, а нині ось сідає на тім боці столу в вельможній самотині в самовпевненості і неприступності, мов за паризькою барикадою. Левченко, а це ж звичайно був, він сидів по той бік столу і сміявся залізними зубами до високої пляшки, наполовину заповненою сивою непрозорою рідиною. Перед ним Біла тарілка з рожевим салом, череп'яна миска з квашеною капустою, велика паляниця і ніж біля неї, але не відрізано ще навіть у крайці. За війною я всього набачився, але таке навдивовижу було навіть для мене. Зате Левченко почувався, мов, риба в воді. Він одразу все побачив, все збагнув і все зрозумів а а доблесний воїн, без здивування прохрипів він. Прийшов представитися і заявитися. Хвалю, тягни табуретку, сідай. Для знайомства що треба? Випити? Чи, може, я не в ту степ? Як там велося у вас на фронті? Каюсь, не знаю до допоття, воювати не довелося.